Dragi poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu Emisija iz Riznica Allahog poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi wasallam. U ovom serijalu družimo se s riječima i dijelima našeg miljenika Muhammeda Mustafa aleyhi salatu wasallam. Saznajemo šta nam to naš poslanik Muhammed a.s. naređuje, zabranjuje, šta nam to preporučuje, o čemu nam to govori, kakav je bio sam Allahov poslanik a.s., kako je savjetovao svoje ashaabe, čime je savjetovao i slično. Zasigurno za svakog vjernika i vjernicu neophodno je da se upoznaju i sa sunnetom, odnosno hadisima Allahov poslanika a.s. nakon Korana. Kur'an i sunnet, odnosno Kur'an i hadis su dva izvora naše lijepe vjere dini Islama i nije u redu niti je ispravno da se vjernik ograniči samo na Kur'an ili samo na hadis. Već neobhodno je da uči, izučava i slijedi i Kur'an i hadis jer jedan drugog pojašnjavaju, jedan drugog tumače. Za danas... U ovom serijalu imamo poseban hadis, veličanstveni hadis. Ovaj hadis nam je iscitirao svakako Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, međutim, za danas imamo hadis kudsi. To su riječi Allaha subhanahu wa ta'ala koje nam prenosi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dostavlja nam od njega uzvišenog, međutim, te riječi nisu svrstane u Kur'an. Te riječi, odnosno hadis kuci, nema status Kur'ana. Već je to hadis kojeg je sitirao Allah Jelavala, a njegov poslanik Muhammed Aleyhi Salatu Vesalam nam dostavio. U knjigama koje se bave Hadisima i hadijskom terminologijom pojašnjava se razlika između Kur'ana i hadisa kucija i hadisa kucija i hadisa Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam i spominje se nekoliko razlika. Ovaj hadis prenosi nam plemeniti ashab Ebu Dhr, radijallahu talan, poduži hadis, veličanstven hadis. O njemu trebali bismo često razmišljati imati ga pred svojim očima, svoj život nastojati da uskladimo po njemu. O kojem se to hadisu radi i šta taj hadisu sebi sadrži, poslušajmo. Prenosi se od Ebu Zerra radijallahu ta'alan da je rekao Allaho poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam je rekao prenošeći od svoga gospodara prenoseći od svoga gospodara, Allaha Jalla Vala, da je on rekao. To je hadis kuci. Ebu Dherr radi Allahu Teala prenosi nam, da je poslanik sallallahu alaihi wa selleme rekao, prenoseći od Allaha Jalla Vala, da je on rekao. Dakle, ove ovaj riječi su riječi Allaha Subhanahu wa ta ta'ala. Šta je to rekao Allah Subhanahu wa ta ta'ala u ovome hadisu? Rekao je uzvišeni, ja i badi, Ini haramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tudzalimu o robovi moi doista sam ja sam sebi zabranio nepravdu zabranio nasilje i tu nepravdu učinio sam zabranjenom i vama među vama zato nemojte jedan drugome Činiti nepravdu. Nemojte jedan drugome činiti nasilje. Ja i badi kullukum dallun ila men hedajtuhu festeheduni O robovi moji, svi ste vi u zabludi. Svi ste vi u stramputici. Na stramputici, osim onoga koga ja uputim, pa tražite uputu od mene I ja ću vas uputiti. Ja i badi kullukum jai'un illa men at'amtuhu festat'imuni ut'imkom O robovi moji svi ste vi gladni osim onoga koga ja nahranim pa tražite od mene da vas hranim i ja ću vas hraniti. Ya ja ibadi kullukum arun illa man kasawtuhu fastaksunu aksukum aw rubayma iswistu vi bizadiye osim wasimunoga koga ya ja odyenim patrazite to od mene yađu ja vas odyenuti Ya ja ibadi innakum takhti'oona bil-layli wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfiru O robovi moj vi idan inoć griješite činite mi grijehe, a grijeha aja samtaj koj oprašta sve grijehe zato tražite od mene oprosta za vaše grijehe ja ću vam oprostiti Ya ibadi innakum lan tabulugu durri fatadurun wa lan tabulugu naf'i fatanfa'un o robovi moji, vi ne znate u cemu je za mene šteta pa da mi mozete nauditi u čemu je za mene koris pa da mi možete koristiti vi meni ne možete niti nauditi niti koristiti Ya ibadi law anna awlakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa ma zaada dhalika fi mulki shay'in şey o robovi moj kada biste svi vi kada biste svi vi od prvog do zadnjeg i ljudi i džini bili poput najbogobojaznijeg čovjeka, odnosno kada bi vaša srca bila poput srca najbogobojaznijeg čovjeka i vi takvi, to ništa ne bi uvećalo moju vlast. Ja i badi, lau anna avvalakum vahirakum vainsakum vajinnekum kanu ala afđari kalbi minkum jedan od ma neqa sa mi mulki sheja o ljudi kada biste se svi vi kada biste svi vi, i prvi i zadnji i džini i ljudi bili poput najgoreg čovjeka odnosno vaša srca bila poput srca najgoreg čovjeka najgore srce to ništa ne bi omanjilo moju vlast يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا أو ربا بمي كذا بستسبيبي Od prvog do zadnjeg i ljudi i džini stali na jedno mjesto, iskupili se na jedno mjesto i svaki od vas nešto od mene zatražio. I ja svakome od vas dao ono što je on od mene tražio, to ama baš ništa ne bi umanjilo moju vlast illa kema njenkusul mihjetu i da udhilel bahr. To ne bi umanjilo moju vlast nikoliko kada se igla spusti u more. Koliko igla igla, kada se spusti u more zauzme vodene površine. Ja i badi, innama hije a'malukum uhsihalekum, thumma uvafikum ijaha, o robovi moji, U pitanju su vaša dijela. Stvar je u vašim dijelima koja ja pomno čuvam, bilježim, brojim, čuvam. I ja ću vas za njih potpuno nagraditi koliko ste zaslužili. Femen uveđede hajren fel Pa onaj koji nađe dobro. Na drugome svijetu neka se zahvali Allahu. وَمَنُ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكْ فَلَا يَلُو مَنَّ إِلَّا نَفْسَ A onaj koji nađe nešto drugo mimo dobra, neka ne koriji nikoga drugog osim sebe. Allahu Akbar. Veličanstveni hadis. O robovi moji, Doista sam ja sam sebi zabranio nepravdu i činim je zabranjenom o vama, zato nemojte jedan drugome činiti nepravdu. O robovi moji, svi ste vi na stramputici u zabludi osim onoga koga ja uputim, zato tražite uput od mene i ja ću vas uputiti. O robovi moji, Svi ste vi gladni osim onoga koga ja nahranim, zato tražite hranu od mene da vas ja nahranim i ja ću vas nahraniti. O robovi moji, svi ste vi bez odjeće, tražite od mene osim onoga koga ja odjenim, zato tražite od mene da ja vas prekrijem, da ja vam dadnem odjeću i ja ću vas odjenuti. O, robovi moji, doista vi griješite i danju i noću, a ja sam taj, ja, niko drugi, ja sam taj koji oprašta sve grijehe. Zato tražite oprosta od mene za vaše grijehe i ja ću vam oprostiti. O, robovi moji, vi nikada ne možete dosegnuti moju štetu, pa da mi možete nauditi, niti možete dosegnuti moju korist, pa da me možete u nečemu Okoristiti. O robovi moji, kada biste svi vi od prvog do zadnjeg i ljudi i džini bili pobožni poput najpobožnijeg čovjeka, to ništa ne bi uvećalo moju vlast. I kada biste svi vi od prvog do zadnjeg i ljudi i džini bili poput najgoreg čovjeka, najvećeg razvratnika, to ama baš nimalo ne bi umanjilo moju vlast. O robovi moji, kada biste svi vi i prvi i zadnji, I ljudi i džini stali na jedno mjesto i zatražili od mene što god hoćete. Ja dao svakom od vas ono što je zatražio to, ama baš nimalo ne bi umanjilo moju vlast nikoliko kada se igla spusti u more. O robovi moji, doista su u pitanju samo vaša dijela koja ja pomno čuvam, bilježim. I ja vas za njih u nagraditi. Pa ako nađe dobro, dobru nagradu na drugom svijetu, neka zahvali Allahu. Ako nađe nešto drugo, neka ne kori nikoga drugog osim sebe. Hadis veličanstve. Hadis kuci, govora Allaha subhanahu wa ta'ala, u sebi nosi brojne poruke i poluke... Zabilježio ga je imam muslim, hadis je bez imalo sumnje vjerodostojan. Nakon imama muslima zabilježili su i drugi poput imama Ahmeda, Tirmizije, Ibn Mađe, Ibn Hibbana i mnogih, mnogih drugih učenjaka hadisa. Kaže Đardani, Rahimahullahu Teala, ovo je veličanstven hadis i oko njega kroži cijela vjera, cijeli islam. Kaže Šehoj Islam, Ibn Taimija, Rahimahullahu Teala, ta mora se znati da ovom hadisu pripada posebno mjesto, veličanstveno mjesto, poseban položaj u šerijatskom znanju, jer on u sebi spominje brojne poruke i poluke za nas, bitne poruke i poluke, bitna pravila. Zato pojedini učenjaci, a i sam prenosilac ovog hadisa, Ebu Dhr, El Gifari, radijallahu talan, kada bi citirao ovaj hadis, Kleknuo bi na koljena. Ebu Idris el-Hawelani također kleknuo bi na koljena iz poštovanja prema ovome hadisu, iz vrednovanja ovoga hadisa kleknuo bi na koljena, pa bi citirao ovaj hadis. Veličanstven hadis, poseban hadis. On cijelom svojom sadržinom, od početka do kraja, o čemu govori? Ovaj hadis govori o Allahovoj potpunosti, Allahovoj neovisnosti od bilo kojeg stvorenja, od prvog do zadnjeg stvorenja kojeg je Allah stvorio, mako oni bili, Allah nije u potrebi za njima. Allah neovisi od njima, od njima. Ne, nije potreban ničega što oni imaju kod sebe. Kako da bude potreban kada to što oni imaju kod sebe, on im je dao uzvišeni Allah, niko drugi. Ovaj hadis cijelom svojom sadržinom, dakle sa deset rečenica, govori o Allahu Allahove subhanahu wa ta'ala potpunosti, Allahove djelavala neovisnosti, Allahove subhanahu wa ta'ala znanju, Allahove svemoći. I istovremeno na drugoj strani govori o Našoj slabosti, našoj manjkavosti i našoj stalnoj, svakodnevnoj, danunoćnoj potrebi za Allahum subhanahu wa ta'ala. Pa dakle, iz ovoga hadisa možemo zaključiti mnoštvo, mnoštvo poruka i povuka za nas. Na prvom mjestu vidimo Allah subhanahu wa ta'ala kaže ja i badiju. O robovi moji, ovo je opšte značenje robovanja. Poznato nam je da među ljudima i džinima koji se također spomnju ovom hadisu ima vjernika, ima nevjernika. Ima ih koji robuju Allahu istinski, ima ih koji su se uzoholili uzdignuli od činjenja badeta Allah. Međutim, Allah ovdje kaže u ovom hadisi kuciju, ja Badi, o robovi moji, svi ste vi, takvi, takvi, takvi. Govori o svima, i vjernicima, i nevjernicima. Dakle, svi ljudi, džini, svi su oni Allahovi robovi. Htjeli to prihvatiti ili ne, htjeli to priznati ili ne, Allah ih je stvorio i oni su na takav način, takav izgled, u takvom stanju kako ih je Allah stvorio, ne mogu biti drugačiji. To je opšte značenje robovanja i Allah subhanahu wa ta'ala za to robovanje neće nagrađivati ili kažnjavati. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala pozivajući se na To značenje robovanja, govoreći o tome da ih je on sve stvorio i da im on daje i hranu, da im on daje i odjeću, da im on daje svaku blagodat, da ih on upućuje, poziva Allah subhanahu wa ta'la na posebno značenje robovanja, odnosno na pokornost i poslušnost njemu, zahvalnost njemu na blagodatima koje nam, koje nam on ukazuje. Također iz riječi, o robovi moji, možemo uvidjeti, iz njih saznati i upoznati se sa Allahovom milošću, Allahovoj blagosti. Sa Allahovom blagosti kaže Allah subhanahu wa ta'ala O robovi moji, vi ste takvi. Allah subhanahu wa ta'ala pripisuje nas sebi. I kažu naši prethodnici, i to je tako, svaki vjernik i vjernica iskreni će to reći, Nema veće časti za tebe od toga da budeš Allahov istinski rob, da mu budeš zahvalan na stvaranju, da mu budeš posebno zahvalan na uputi koju ti je podario, da mu budeš pokoran i poslušan. Nema veće časti za tebe od toga da budeš Allahov rob, niti ima već većeg ponosa čime bi se mogao ponositi od toga što ti je Allah gospodar. Allahov rob. Dovoljno ti je časti to što si Allahov rob, što njemu roboješ, jer čovjek nekome nečemu mora robovati, nekome nečemu mora biti pokoran, poslušan. Ako nikome... Allahu i nekome od stvorenja, nije pokoran, pokoranje sebi, svojim prohtjevima i strastima. Zato nema veće časti od toga da budeš pokoran Allahu. I nema većeg ponosa od toga da ti Allah bude gospodar, da njega prihvatiš za jednog, jedinog svoga istinskog gospodara. Jer, lej se kemi tlihiše, niko njemu nije sličan. Zatim, iz ovoga hadisa, uviđamo potpunu Allahovu pravdu, koliko je Allah pravedan. Kaže uzvišeni u ovom hadisi kuciju, ja i badi inni harremto zulme ala nefsi, o robovi moji doista sam ja sam sebi zabranio nepravdu. Ovdje, u ovom hadisu se negira nepravda. Kada se negira nešto, istovremeno se potvrđuje suprotno. Ovdje Allah subhanahu wa ta'la sebi negira nepravdu. Odnosno, potvrđuje potpunu pravdu. Šta je nepravda? Da staviš nešto na pogrešno mjesto. Da... Ne svakome njegovo pravo. Allah džel nevala to sebi negira. Pa kaže ja zabranjujem sebi nepravdu. Odnosno ja sam pravedan. Dajem svakome ono što mu pripada. Ono što traži. Ono za čim teži. Zato se poslije u hadisu i spominje... Tražite od mene pa ću vam dati, tražite od mene pa ću vam dati, dovite mi, molite mi, molite me pa ću vam dati. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje i nama nepravdu. Da mi budemo nepravedni jedni prema drugima. Odnosno da uskraćujemo prava jedni drugima. Da ne ispunjavamo svoje obaveze Jedni prema drugima. Vođe altuhu bejineku muharrema. I među vama sam tu nepravdu učinio zabranjenom, zato nemojte jedni drugima činiti nepravdu. Odnosno, dadnite svakome njegovo pravo. Postavite sve stvari na njihova mjesta. Zatim, ova nepravda je u svakom slučaju zabranjena. Kaže Đerla Vala inni haram tu vulme. došo vulme. Došao je određeni član. A Određeni član ima značenje sve sveobuhvatnosti. Dakle, ja sam svaki vid nepravde zabranio sebi i zabranjujem ga i vama. Svaki vid nepravde. Zato nije dozvoljeno činiti nepravdu uzvraćajući na nepravdu drugoga, neko je tebi učinio nepravdu, neko je tebi učinio nešto, nažao, neko je uzurpirao tvoje pravo, nije dozvoljeno da ti činiš njemu nepravdu, da uzurpiraš njegovo, njegovo pravo. Sve ovo, dakle, govori nam o Allahoj subhanahu wa ta'ala uzvišenoj vjeri da je ona izgrađena na potpunoj pravdi vjera dini islam. Šerijat, Allaho, vjerozakon, izgrađen je na potpunoj pravdi kada Allah والa, sebi zabranjuje nepravdu, a sve što postoji to je u njegovoj vlasti. Sve to Allah stvorio, sve on održava, svim on upravlja, može da postupa što god hoće i kako god hoće s tim. Jer je sve to njegovo. To nije nečije drugo. Međutim, opet Allah kaže, ja neću biti nepravedan. Ni prema kome, ni prema čemu. Da bi Allah subhanahu wa ta'ala također pozvao i nas da i mi moramo biti maksimalno potpuno koliko smo doista u mogućnosti da budemo, da budemo pravedni. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala spominje detalje. Svi ste vi u zabludi. Svi ste vi osuđeni na zabludu, svi ste vi na stramputici. Niko od vas ne zna dok ga ja ne uputim, dok mu ja ukažem na pravi put. Zato tražite uputu od mene i ja ću vas uputiti. Iz ovih riječi saznajemo koliko je bitna dova. Zato tražite uputu od mene, odnosno dovite mi da vas uputim i ja ću vas uputiti. Onaj koji doista iskreno bude dovio Allahu subhanahu wa ta'ala Da ga uputi na pravi put I sam išao težio tom cilju Ne, podizao ruke, dovio Allahu A zatim radio, griješio, ne tragao za dobrom, za pravim putem Ne, već dovio Allahu subhanahu wa ta'ala da ga uputi na pravi put I sam težio tome, radio, tražio, izučavao Allah će ga sigurno Bude li iskren u tome sigurno će, ga, sigurno će ga uputiti. Svi ste vi gladni, odnosno niko ne može sebi da obskrbu obezbijedi. Osim onoga koga ja nahranim. Zato tražite od mene hranu. Allah je taj koji sve živo na zemlji hrani. Niko drugi mimo Allaha. Rizk obskrba je kod Allaha za sve nas. Sigurno, Kao što Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ezzarijat i na drugim mjestima spominje, govori o tome da ono što se nalazi kod, za nas od hrane, obskrbe, onoga što nam je potrebno i što se obećava od dženneta i džehennema nalazi se kod Allaha. I to je sigurno istina kao što je istina da govorimo, kao što je istina da slušamo jedni jedni druge. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala slično govori i za odjeću. Niko od vas ne bi mogao da sebi zaradi, priskrbi, da se odjene osim onoga koga ja odjenem. Kome ja to mogućim, zato tražite to od mene. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala govori o svojoj neizmjerno velikoj milosti pa kaže O robovi moji, doista vi i dan i noć griješite, činite grijehe. Mnoge vidove grijeha činite, i javne, i tajne, i velike, i male, čak neki i opasne, ogromne, koji ih izvode iz vjere, grijehe koji poništavaju sva njihova dijela. A kaže Allah nakon toga, A ja sam taj koji sve, sve grijehe oprašta. Zato tražite oprosta od mene, Za vaše grijehe ja ću vam oprostiti. Allahu ekbar. Koji grije god da počiniš, koji god grije, milo koji grije, čak i veliki, čak i širk. Da Allahu smatraš nekoga ravnim, da kažeš da mimo Allaha postoji još bogova, da obožavaš nekoga drugog mimo Allaha i poslije toga se pokaješ iskreno. Ostaviš se svih i sve svoje i nade, i težnje, i očekivanja, i strah, i oslonac, i dovu, i ljubav, usmjeriš samo ka Allahu. I seđdu, i Kur'an, i zikr, usmjeriš samo Allahu. Sve ono s čime Allah zadovoljan činiš samo njemu, pokaješ se za prethodno stanje Allah će ti sigurno oprostiti. Sigurno oprostiti. Kao što Allah subhanahu tjela govori na mnogim mjestima u Kur'anu. Reci, O robovi moj koji ste se prema sebi ogriješili, svaki vid grijeha učinili, granicu svaku u grijesima prešli, nemojte gubiti nadu Allahu milost. Doista Allah prašta sve grijehe. Kaže, vi i dan i noć griješite, a ja sam taj koji oprašta, zato tražite oprosta. Ovdje vidimo iz hadisa da vjernik, kada se pokaje, mora da se pokaje iskreno i da traži Oprosta za svoje grijehe. Narod što velike, opasne grijehe mora da se pokaje, mora da iskaže svoju poniznost, skrušenost pred Allahom, da se kaje za to, da plaće nad sobom zbog tih grijeha, da moli Allaha subhanahu wa ta'la da mu oprosti te grijehe. I drugi male grijehe, najbolje i da se za njih kaje, iako sitni grijesi njih brišu dobra djela, kao što Allah djelala kaže, innal hasenat i odhibne doista dobra dijela, brišu loša. Ali ako se vjernik pokaje i za njih, kako stoji na drugom mjestu u Kur'anu, Allah će loša dijela zamijeniti dobrim. Zatim Allah subhanahu wa ta'la govori u ovom hadisu o svojoj vlasti i svojoj neovisnosti, o bilo kome. Kada biste se svi vi sakupili i pokušali da mi unečemu nečemu naudite, ne biste mi mogli nauditi. I kada biste svi vi, Pokušali da me okoristite u nečemu, ne možete mi ama baš ni malo koristiti. Ja nisam toga potreban. Kao što mi ne možete nauditi, ne možete mi isto tako ni koristiti. Naprotiv, kada biste svi vi tražili nešto od mene, što god zatražite, ja vam sve to dao, to ništa ne bi umanjilo vašu vlast. Zato nemojte se zato sikirati, za hranu, za piće, za odjeću, Nemojte se zato brinuti, brinite se za vaša dijela. Kaže Allah, inna na kraju ovog hadisa. Doista u pitanju su vaša djela, šta vi radite? Odnosno, koliko ste vi istinski moji robovi, koliko se pokoravate meni? O pitanju je vaš namaz, imali namaza? U pitanju je vaša dova, dovite Allahu, obraćate se Allahu ili nekome drugom? U pitanju je vaš zikr, koga spominjete, da li ljude ili gospodara ljudi? U pitanju je vaša milostinja, vaš imetak koji dajete, da li dajete u dobre svrhe, dobrotvorne svrhe na dobra mjesta ili svoj imetak trošite na haram način. Ja vama vaša dijela čuvam, bilježim, naređujem melekima da oni bilježe Ta vaša dijela, ja ću vas za ta vaša dijela nagraditi potpuno. Nikome se neće nepravda učiniti. Kako ste radili, to ćete i zaraditi. Ono što ste radili, tako ćete i zaisto biti nagrađeni. Onaj koji nađe džennet sutra kod Allaha, neka se zahvali Allahu za što početak hadisa svi ste vi Uzabludio si onoga koga ja uputim. Allah te uputio na to dobro. Allah te uputio na put dženneta i učvrstio ste na dijelima koja vode do dženneta. Zato se zahvali Allah. Onaj koji ne naće On nije ni tražio uputu na dunjaluku od, od Allaha. Nije tražio džennet. Nije tražio Allahu ljubav. Nije tražio Allahu milost, dobrotu. Ne znao za Allaha fala yalū menna illā nafsuh. Zato neka ne kori nikoga drugog do sebe. Hadis je ogroman, veličanstven. Poseban o njemu se može govoriti mnogo, ali dovoljno je ovoga što je rečeno. Allah subhanahu wa ta ta'ala nema baš nikakve potrebe za nama. On je neovisan o bilo kojem stvorenju. U njegovim rukama je sve vlast. Njegova potpuna je do čim mi nemamo ništa. Sve ono što posjedujemo to je od njega. Zato tražimo od Allaha wa da nam dadne dobro i dunjaluka i ahireta. Molimo ga za uputu, molimo ga za postojanost. Allah kaže ja ću vam to dati. Tražite od mene, ja ću vam to dati. Allah je obećao molim Allaha subhanahu wa taala da nas učini od takvih njegovih pokornih i poslušnih robova koji će doista istinski biti njegovi robovi podizati ruke samo njemu i sve što im bude trebalo tražiti samo od njega na prvom mjestu uputu i njegovo zadovoljstvo molim Allaha subhanahu wa taala da oprosti meni vama mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima muslimanima i muslimankama walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabinah muhammad wa ala alihi wa Wassalamu alaikum wa الله wa